Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, sedang penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, Bertemu kita dalam kuliah bulanan kita. Kita membaca uh, kitab Riyadhul Salihin, karangan uh, Imam An Nawawi, uh, Rahimahullah. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, malam ni kita nak sambung bacaan kita dalam kitab uh, Riyadhul Salihin ini. Dan kita nak sambung membaca hadis yang ke-20 ya, secara spesifiknya. Ini hadis yang ke-20 ni dalam uh, bab yang kedua berkenaan uh, taubat. Yeah. Jadi boleh kita lihat sama-sama uh, uh, hadisnya agak panjang. Jadi mungkin kita malam ni kita cuba baca dua hadis. Tetapi uh, kedua-dua hadis, uh, hadis 20 dan hadis 21 ni uh, sedikit panjang tetapi yeah, uh, banyak faedahnya insyaAllah ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Baik, kita lihat hadis yang ke-20 daripada kitab Riyadhus Salihin ini. Wa Zir Az-Zurri uh, wa 'an Zur ibn Hubaysh qala ataytu Safwan uh, ibn 'Asal an radhiyallahu 'anhu as'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain fa qala ma ja'a bika ya Zur fa ibtigha'a ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأا من, أصحاب... امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولايالهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أخضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح Uh, terjemahannya tuan-tuan dan puan, -puan daripada uh, zir bin hubaisy dia berkata saya mendatangi safwan bin assal radhiyallahu anhu menanyakan tentang menyapu ya mengusap atau menyapu di atas uh, kedua-dua khuf uh, dia bertanya apa yang membuatmu datang wahai zir saya katakan mencari ilmu dia berkata Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu kerana reda dengan apa yang dia cari. Saya berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dada saya tentang mengusap di atas kedua-dua uh, khuf setelah membuang air besar dan kecil. Sedangkan anda adalah seorang daripada Uh, sahabat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mendatangi anda untuk menanyakan kepada anda, apakah anda pernah mendengar Baginda menyebut sesuatu tentang hal ini? Dia menjawab, Ya. Baginda memerintahkan kami apabila kami sedang bermusafir, agar tidak menjabut khuf khuf kami selama tiga hari, uh, tiga malam. Kecuali jika hadas besar. Akan tetapi kerana buang air besar dan kecil dan uh, tidur. Ya, ini yani hadas kecil. Maki, maka saya bertanya, apakah anda pernah mendengar, mendengar baginda menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Dia menjawab, ya, kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW ketika kami sedang berada di samping baginda, Tiba-tiba beliau dipanggil oleh seorang Arab Badui dengan suaranya yang sangat keras dan tinggi. Wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara menyamai suaranya. Ambillah, maka saya katakan kepadanya, "Waihak." Yaani jaga-jaga engkau, ya? Rendahkan suaramu. Kerana kamu sedang di hadapan Nabi saw dan kamu telah dilarang melakukan hal seperti ini, yaitu ia bercakap dengan nada yang tinggi atau kuat di hadapan Rasulullah. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Lelaki Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum tetapi belum dapat mengeja. Amalan mereka, Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Baginda terus bercerita kepada kami sehingga baginda menyebut satu pintu daripada uh, maghrib yang perjalanan pada lebarnya atau penunggang kenderaan berjalan pada lebarnya, ini uh, yani jaraknya. Ya, selama 40 tahun atau 70 tahun Sufian salah seorang perawi berkata dari arah Syam uh, Allah menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Tidak ditutup sampai matahari ya, Afan, sampai matahari terbit daripadanya hadis riwayat termizi dan yang lain dia berkata hadis Hasan Sahih. Kita baca satu lagi hadis ya, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, hadis yang ke-21. satu. Wa Wan Abi Sa'idin Sa'ad ibn Malikin ibn Sinanin al Khudri radhiyallahu anh. An Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. K. A. L. K. A. N. F. I. M. nafsa. N. an A. N. A. Q. فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسه، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به مئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل مئة نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أياتهما كان أدنى فهو له فقاسوا, فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب شبر بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها Daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada pada umat sebelum kamu ya, pada umat sebelum kamu ada seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa kemudian dia bertanya tentang orang paling pandai di dunia dia pun ditunjukkan kepada seorang pendeta. Dia mendatanginya dan bertanya sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Pendeta itu menjawab tidak. Maka dia pun membunuhnya menggenapkan angka 100 dengannya. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling mengerti atau orang-orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya dia telah membunuh seratus nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Alim itu menjawab, ya. Dan sememangnya sesiap dan dan memangnya siapa yang menghalangi antara dia dan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, atau pergilah ke negeri sekian sekian. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah, menyembahlah kepada Allah bersama mereka. Kamu jangan pulang ke negerimu kerana ia kerana yer adalah negeri yang buruk. Maka orang tadi berangkat dan tak kala dia sampai uh, pada separuh perjalanan dia dijemput oleh maut atau ajalnya tiba. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar tentangnya, Malaikat Rahmat berkata, dia datang dalam, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara Malaikat Azab berhujah sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka, uh, maka satu Malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia akhirnya mereka menjadikannya sebagai Orang tengah yang sebagai hakim. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara kedua-dua negeri ini. Kemana dia lebih dekat jaraknya, maka dia, termasuk, uh, maka dia termasuk dalam kalangan penghuninya. Mereka pun mengukur, ternyata mereka men mendapati bahawa dia lebih dekat dengan kampung yang sedang ditujuinya. Maka malaikat rahmat pun... Uh, menanganinya atau ya mengambil uh, rohnya dalam satu riwayat dalam as-sahih disebutkan maka dia lebih dekat kepada kampung yang soleh kampung yang baik dengan perbezaan hanya satu jengkal maka dia pun dijadikan sebagai salah satu daripada penduduknya juga dalam riwayat as-sahih maka Allah mewahyukan kepada kampung ini menjauhlah dan kepada kampung itu, mendekatlah. Dan dia berkata, ukurlah jarak antara kedua-duanya. Lalu mereka mendapatinya lebih dekat ke kampung ini dengan perbezaan satu jengkal. Maka dia pun diampuni dalam satu riwayat. Maka dia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Ikhwah tuan-tuan uh, dan perempuan. Demikian dua buah hadis yang kita bacakan dalam bab uh, taubat ini. Yeah. Uh, dua hadis yang dimuatkan oleh uh, Imam Nawawi dalam uh, bab taubat dalam kitab Riyadhul Salihin ini. Baik, dalam hadis yang uh, pertama, yeah, adalah hadis 20 yang kita baca tadi. Seperti yang tuan-tuan dapat nampak dia agak panjang. Ya. Yeah. Tetapi banyak faedah-faedah yang dapat kita ambil daripadanya uh, insya-Allah. Faedah yang pertama ya daripada hadis 20 ini uh, yang pertama saranan untuk menuntut ilmu. Ya galakan untuk menuntut ilmu. Di mana ya uh, kita sebagai orang Islam disuruh supaya bertanya kepada mereka yang tahu. Ya, dalam apa yang berkait dengan tentang persoalan agama yang uh, yang yang muskil bagi kita, ya, yang yang kita keliru tentangnya. Ya, ini seperti mana uh, firman Allah: "Fasalu ahlad zikr in kuntum la taalamun". Ya, jadi dapat kita lihat dalam dalam hadis yang kita baca tadi, ya, bagaimana ya lelaki tadi perawi Zir bin Hubeish dia mendatangi seorang sahabat. Cuma nama sahabat ni kita jarang uh, dengar nama dia mungkin. Iaitu Safwan bin Asal. Yeah, dia seorang sahabat. Jadi Zir bin Hubej, yeah, daripada kalangan Tabi'in, datang menemui Safwan yeah, untuk bertanya tentang uh, beberapa uh, perkara. Yeah. Baik. Juga daripada hadis 20 ini, kalau kita perhatikan yeah, secara dekat, dapat kita simpulkan bahawa ya, seorang eh uh, seorang penuntut ilmu ya ketika mana dia datang uh, mengajukan kemusykilan dia kepada seorang guru ya seorang seorang ulama dan seumpamanya uh, bukanlah suatu kesalahan ya untuk uh, dia bertanya tentang dalilnya ya kerana itu yang dilakukan oleh uh, Zir bin Hubej apabila dia datang menemui Safwan yeah, uh, bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua khuf. Saya kira, tuan-tuan dan puan, saya kira dalam masyarakat kita pun uh, ada keperluan untuk mereka menghayati permasalahan menyapu atas uh, khuf ini kerana percaya atau tidak. Hampir sahaja kita pada hari ini masyarakat tak tak sapu pun di atas khuf. Ya? Kerana eh, kerana tanggapan-tanggapan atau kerana kefahaman-kefahaman yang tertentu dan supaya eh, yang pendek kata ada kekeliruan lah, ya, dalam masyarakat tentang menyapu di atas khuf ini. Jadi Zir bin Hubej datang menemui Safwan, sahabat Nabi nak bertanya tentang menyapu di atas alas kaki ini. Khuf ni kita kata alas kaki lah. Yeah. Uh, jadi, uh, ke kenapa? Kerana dia mendengar orang bercerita tentang apa hukum atau permasalahan nyapu atau khuf ni. Sedangkan Zir bin Hubej ni, dia tak tahu pula bahawa perkara ni ada dalil atau tidak. Dia tak, dia nampak, mungkin dia nampak orang buat, orang sapu atau khuf, dia nampak orang berbahas tentangnya. Tapi setakat itu dia belum lagi dengar tentang dalilnya sedangkan kita kalau seorang penuntut ilmu sudah tentu beza dengan masyarakat awam masyarakat awam dia hanya taklid ya tetapi berbeza dengan masyarakat awam Zair bin Hubaisy dia nak menuntut ilmu dan dia nak mendapatkan dalil ya dan ini yang kita kata ya beza antara taklid ya kita ada taklid lawan dia apa taklid lawan dia ittiba ya jadi itu yang nak di nak di nak dicapai oleh Zir bin Hubais. Dia dia tak naklah uh, taklid je, ya. Nak ikut secara membuta apa yang dia amalkan oleh masyarakat. Sebaliknya, ya, dia nak mengetahui dalil tentang permasalahan yang uh, dihadapinya, ya. Jadi daripada hadis 20 ini adalah di antara Dalil atau apa, hadis yang kita boleh jadikan sebagai uh, hujah uh, bagi seorang penuntut ilmu bertanya tentang dalil daripada si guru. Ini yeah? yani, nak kata bahawa benda tu tak salah. Bahkan ada bahkan ada kuawacaranya. Kenapa pula tak wajar nak bertanya tentang dalil? Manakala kita kata, bagi seorang guru, sewajarnya dia tidak rasa tercabar sekiranya murid bertanya tentang galil sesuatu permasalahan yang dia kemukakan. Sewajarnya seorang guru jangan rasa kecil hati atau jangan rasa marah ya dan sumpamanya. Kalau si murid datang nak tanya, Uh, tentang dalil sesuatu permasalahan. ya, yeah? Ma Masakan tidak. Ya, yeah, Kerana Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Katakanlah tunjukkan dalil kamu, hujah kamu, sekiranya kamu daripada kalangan orang yang benar. Semestinya si guru dia, uh, dia menyampaikan apa yang benar. tapi. Tentu sahaja, ya, dia perlu ya, mengemukakan dalil dan hujah uh, buat apa yang dia sampaikan itu. Kerana jika tidak, jangan uh, jangan apa? Jangan terkejut kalau mungkin ada yang uh, mempersoalkan uh, kesahihan apa yang disampaikan oleh si guru itu. Yeah? Baik. Jadi apa bila bin Hubeish bertanya kepada Safwan bin Asal, ya? Yeah, Rasulullah anhu tentang permasalahan menyapu atas khuf, maka Safwan menjelaskan, ya, menjelaskan uh, sunnahnya ya, uh, tentang apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas uh, para sahabat. Maka dia menjelaskan bahawa menyapu di atas uh, khuf ini ya, uh, telah pun diperintahkan oleh Nabi. Ya, diperintahkan, ya, perhatikan. Uh, Safwan kata Rasulullah memerintahkan kami ketika bermusafir, jangan men mencabut, ya, jangan menanggalkan alas kaki kami selama tiga hari tiga malam. Nabi arahkan, Nabi perintahkan jangan cabut. Maknanya Benda ni bukan uh, mana benda ni kita kena kena amalkan, ya? Uh, Karena itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, kalau seseorang itu uh, memilih jalan susah, jalan kesukaran, ini yani dia dia sanggup nak nak tanggalkan kasut dia kalau dipakai boot anda, ya, kalau kata dipakai boot yang panjang tu, banyak tali-tali tu. Sekiranya setiap kali dia, waktu salat dia memilih untuk nak menanggalkan, dia ya, kalau dia tengah pakai stockin dia memilih untuk nak tanggalkan semua itu, sedangkan dia mengetahui Sunnah Nabi tentang masalah menyapu atau shuf, macam jelas, jelas di situ perbuatannya menyalahi sunnah. Mengapa tidak kerana syariat telah memberikan kelonggaran dan keringanan, sedangkan dia tetap berdegil nak memilih jalan yang susah. Sedangkan ini tak wajar, ya. Syariat bersifat nak memudahkan, ya. Tetapi itulah dalam kalangan masyarakat. Kerana kejahilan dan sumpahnya, ya, masyarakat kurang jelas tentang perkara ini. Jadi kita kena tahu bahawa ke dalam uh, mengambil udu atau mengerjakan salat ada kelonggaran untuk kita tak tang ta, ta, ta, ta, ta, tidak menanggalkan uh, kasut yang kita pakai, kasut uh, boot atau stocking, ya. Uh, kalau khuf itu jelas lah. ya, khuf, khuf ini alas kaki daripada kulit uh, yang dipakai oleh orang dulu sehingga ke hari ini mereka masih lagi pakai Ya, yeah. uh, jadi syariat memberi kemudahan untuk kita sekadar menyapu di atas khuf itu, kita andaikan ini kaki ya, yeah, kaki seorang itu, maka dia hanya perlu sapu sahaja bahagian atas alas kaki itu kalau ini kalau ini kasut dia disapu di atas kasut tu. Ya, kalau ini boot yang dipakai, disapu saja. Kalau stokin, dipakai stokin. Ya, syaratnya stokin tu kena panjanglah. Ya, jangan stokin yang di bawah buku lali. Maka, dia hanya perlu sapu saja bahagian atasnya. Bahagian atas saja, bukan keseluruhan uh, alas kaki itu. Bahagian atasnya sahaja. Ini yang diajarkan oleh Nabi saw dan diceritakan oleh Safwan kepada Zir bin Uh, hubish ya yeah. jadi nak kata menyapu di atas khuf ini sebagai ganti menggantikan tempat membasuh kedua-dua kaki ketika mengambil wudu ya yeah. uh, sekiranya seseorang itu uh, berhadas kecil ya yeah. maklum bahawa kalau kita hadas kecil kalau hadas kecil tu kenapa kerana buang air besar buang air kecil ya yeah. atau uh, terkentut atau bangun tidur ya maka ini semua hadas kecil memadai kalau seseorang itu hanya menyapu di atas alas kakinya ya dengan syarat dia apa dengan syarat sebelum dia memakai alas kaki itu dia telah ya mengambil uduk yang sempurna ya? kita andaikan dia dia ambil wuduk sempurna dia basuh kedua kaki Kemudian dipakai kah stocking dia tu atau dipakai kasut. Kemudian kalau dia terbatal wuduk dia tak perlu nak tanggalkan alas kaki tersebut. Memadai ya atau kalau ditido ya dengan pakai stocking semua tu. Ke, bila dibangun ya dia nak ambil wuduk balik memadai disapu sahaja di atas alas kakinya itu atau stockingnya itu ya. ini berbeza itu kalau hadas kecil. Berbeza kalau seorang itu hadas besar, ya, dia dah pakai alas kaki, dia pakai kasut atau boot atau stokin tadi itu, tetapi kemudian dia hadas besar. Hadas besar seperti apa? Ya, seperti uh, man, apa seperti junub, seperti haid, ya, uh, nifas, maka uh, orang yang berhadas besar dia perlu menanggalkan alas kakinya itu. Dia dan tidak boleh baginya untuk hanya sapu saja. Nak sapu atas kuf ni hanya untuk hadas kecil uh, sahaja. Ya. Yeah? Baik. Dalam hadis 20 puluh ini tadi juga menceritakan bagaimana uh, seorang lelaki Arabi bertanya nak datang bertanya, nak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cumanya sifat Arab Badui ni mereka ni kasar. Jadi apa yang berlaku, dia panggil Rasulullah dengan nama saja. Kemudian dengan suara yang kuat pula tu, dia kata, Ya Muhammad, sahabat sama sekali takkan buat macam tu. Sebab ini memang dikira tak ada adab lah. Sahabat kalau nak panggil Nabi, ya yeah, mereka mereka akan kata, Ya Rasulullah ya yeah, dan sumpamanya. Tapi laki Badui ni dia panggil dengan nama saja, Ya Muhammad. Kemudian dengan suara yang tinggi. Dan ini yang ditegur oleh uh, apa? Uh, ditegur oleh Safuan. Yeah? Uh, dia kata, awas engkau. Waihak. Jaga-jaga engkau. Uh, rendahkan suara. Perlahankan suara engkau tu. Kerana engkau sedang berbicara dengan Nabi SAW. Dapat kita ambil faedah di sini cara beradab dengan uh, ulama, Alim ulama. Sekali pun hadis ni adalah peristiwa antara Arab Badui dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dapat kita simpulkan juga daripadanya bahawa demikianlah kalau kita nak berbicara dengan seorang guru, seorang yes seorang ulama, termasuk dalam adab ya untuk kita memperlahankan suara, jangan cakap dengan suara tinggi, ya suara keras dan seumpamanya. Ya, jadi Uh, perbuatan Safwan ya perbuatan Safwan menasihati lelaki badui itu pun ya, ada faedah di situ bahawa kita di dianjurkan untuk menegur ya menegur uh, orang yang orang jahil ya tentang apa yang berkaitan dengan, dengan uh, adab ya serta akhlak ya <coughs> baik dalam hadis 20 ini juga, ya. Lelaki, lelaki Arab itu bertanya kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, seorang itu mencintai, mencintai sebuah kaum tetapi dia belum dapat, ya, mengejar mereka, belum dapat mengejar amalan mereka. Ya, yani seorang itu dia suka suatu satu kaum yang yang salih ini tetapi dalam masa yang sama terdapat jurang perbezaan antara dia dengan ke kaum yang saleh itu dari segi ya dari segi ilmu dari segi ketakwaan jadi bagaimana sesuatu sudah tentulah seorang itu akan merasa uh, merasa janggal ya merasa terasing dan sumpahnya uh, kerana dia belum lagi dapat nak menandingi uh, sahabat sahabat sahabat sahabatnya itu yang terdiri kalangan orang orang saleh maka kata nabi saw dan ini dia punya poin ya al mar'u ma'a man yaum al qiyamah seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat apa maksudnya maksudnya sangat, sangat besar maksudnya sangat sangat sangat apa penting di situ ia bermakna ke mana kesudahan kita di akhirat ya yeah, bergantung kepada jenis orang-orang yang kita bergaul atau berdamping atau bersahabat dengan mereka ketika di dunia. Sekiranya kita berdamping dengan orang yang baik, maka ya, besar kemungkinan kita akan turut berdamping dengan orang yang salih di akhirat nanti. Berbanding kalau kita biasa berdamping dengan orang-orang yang yang buruk, dia khuatiri bahawa kita akan berdamping dengan mereka juga di akhirat nanti. Maka, maksud di sini, tuntutan untuk seseorang itu mendapatkan sahabat atau kawan daripada kalangan orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang yang salih. Ya? Jangan sekali-kali nak berdamping dengan orang-orang ya, yang talih. Saleh lawan dia apa? Salih maknanya baiklah. Lawan dia talih. Talih maknanya buruk. Ya, jangan sekali-kali kita memilih rakan taulan daripada kalangan orang-orang uh, yang yang buruk, ya buruk akhlak, ya buruk uh, perilaku, ya buruk uh, ya, cara percakapan dan sebagainya. Ya. Kerana dalam hadis Nabi saw, ya, Nabi kata, al almaru wa aladinikalilah. Seseorang itu agama seseorang itu bergantung kepada keadaan agama. Sahabatnya. Ini bagaimana keadaan agama sahabatnya. Begitulah keadaan agama uh, dia. Yeah, nak menunjukkan betapa uh, kuatnya tarikan, tarikan pengaruh rakan taulan. Yeah, rakan taulan mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Yeah, dalam, dalam bahasa Arab disebut uh, as-sahib sahib. Sah, seorang sahabat tu dia menarik. Yani, seorang sahabat tu dia mempunyai dare daya tarikan yang yang yang tinggi ke atas seseorang. Yani, jadi kalau kawan itu dia menarik ke arah kebaikan itu satu keuntungan. Tapi kalau kawan itu menarik ya ke arah ke ke keburukan ya kejahatan maka itu satu kebinasaan satu satu yang bahaya. Ya. Baik. Kemudian boleh kita lihat hadis 21, ya tuntutan enam pemberian. Hadis 21 ini, ya hadis 21 ini berkait tentang kisah, ya, si pembunuh uh, yang telah membunuh 99 nyawa. Si pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Eh, kisah ini saya sekiranya kisah yang masyhur ya uh, tapi itulah dia ya, menceritakan tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa jadi kisahnya ialah bahawa uh, lelaki pembunuh ni ya pembunuh uh, 99 nyawa ni dia sampai satu masa dia dah ya dia dah rasa dia dah dia rasa nak bertaubatlah ya dia dah rasa ya, tak keruan, ya, hatinya rasa gusar dan sebagainya. Ya. Hati rasa tak tenang. Jadi dia nak mencari, dia nak, dia nak, dia nak kembali ke pangkal jalan. Maka dia bertanya tentang ya, orang yang paling alim, orang yang paling berilmu di atas muka bumi ketika itu. Maka dia, di, dia di, di, ditunjukkan kepada seorang lelaki rahib. Rahib ni maknanya ahli ibadah. Maka dicitalah keadaan dia wahai rahib aku ni telah membunuh 99 nyawa. Adakah masih ada pintu ada ruang untuk aku bertaubat? Rahib si rahib itu terkejut. Kau dah bunuh 99 nyawa. Lalu maka dia kata tak ada taubat bagi engkau. Si bayangkan lelaki pembunuh tu bagaimana agaknya bila dia dengar jawapan macam tu? Mestilah dia pun dia dia dia, dia apa? Dia apa apa ter, kecewalah dengan jawapan macam tu. Maka kerana dia marah ya tak dapat nak terima jawapan tu dia bunuh si rahib itu dan melengkapkan angka mangsa bunuhnya menjadi 100 ya tapi nak ditakdirkan bahawa hati dia murnilah kiranya mana dia betul-betul nak bertaubat dia cuma dia nak nak nak minta ada kalau ada sesiapa yang boleh bantu dia memimpin dia menunjukkan kepadanya bagaimana caranya jadi, dia bertanya lagi kepada orang ramai ya, tentang orang yang paling uh, berilmu di atas muka bumi itu. Ya. Kerana jelas seorang yang pertama tadi uh, tidak menepati uh, harapan dia. Ya. Maka kali ini, kali yang kedua ni dia ditunjukkan kepada uh, seorang lelaki yang benar-benar alim. Benar-benar yes, berilmu. Maka apabila dia menceritakan keadaan dia, yeah, dan dipertanya sama ada dia masih lagi boleh bertaubat atau tidak lihat jawapan si lelaki alim itu dia kata dan mengapa tidak mengapa tidak mengapa mengapa tidak boleh kau eh uh, bertaubat apa pula yang menghalang antara kau dengan taubat makni boleh saja ya kerana pintu taubat Allah terbuka luas cuma ha di sini dia punya point dia telah lihat bagaimana ya jawapan Uh, beza bez antara jawapan ya yeah? orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Cuma dikatakan engkau tempat kau tinggal ni tak tak elok. Sebab itu bagaknya engkau jadi macam ni. Engkau perlu berhijrah. Pergi dapatkan sebuah uh, negeri yang lain. Yang mana penduduknya terdiri daripada kalangan orang-orang yang baik-baik, ya. Yeah? Jadi nak kata bahawa ternyata si pembunuh tadi memang benar-benar Uh, jujur dan ikhlas dalam taubat dia. Maka dia mengambil saranan uh, alim itu keluar berhijrah ke uh, negeri yang disarankan oleh si alim itu. Cumanya, apakan daya, dalam perjalanan Ya, yeah, uh, dia meninggal dunia. Ya, yeah. Dan waktu itu, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut-rebut nak mengambil rohnya. Ya. Yeah malaikat rahmat kata dia ni dah bertaubat ya? sedangkan malaikat azab kata eh, eh, sekali pun demikian tapi dia tak pernah buat baik ini baru dalam perjalanan nak nak, nak nak nak apa nak nak pergi baiki diri dia tapi dia belum lagi beramal apa sebarang amal baik ya? maka mereka ber, berselisih dalam bab itu jadi Allah Allah mengirim seorang lagi malaikat tetapi dia dia datang dalam rupa manusia untuk mengadili antara kedua-dua malaikat rahmat dan azab tadi. Lalu kesudahan dia yeah, uh, dia yeah, malaikat pengadil tadi memerintahkan supaya di diukur jarak antara ya yeah, negeri tempat dia keluar dan negeri tempat ya yeah, di uh, tempat dituju itu. Yang mana lebih dekat Ternyata bahawa lelaki pembunuh tadi lebih dekat dengan negeri salih tempat dia uh, tuju kepadanya. Maka kesudahannya dia dikategorikan di, di, di sebahagian daripada penghuni negeri yang salih tadi. Berbanding negeri yang dia tinggalkan yang merupakan negeri yang yang buruk ya uh, penghuninya. Baik, itu dia kisah dia. Kisah si pembunuh 99 uh, nyawa. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis uh, 21 uh, satu ini. Yang pertama, cara hebatnya penyampaian Nabi SAW. Cara Nabi menyampaikan uh, nasihat dan peringatan. Dengan memberikan contoh. Dengan memberikan contoh perbandingan. Ya Nabi nak cerita tentang taubat, Nabi bawa contoh, Nabi bawa kisah cerita. Ya si pembunuh uh, 99 jawi ni. Kerana kisah si pembunuh 99 jawi ini, ini lelaki yang hidup pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ni dia bukannya daripada kalangan sahabat ke apa. Ya, ini kisah seorang lelaki pada zaman dahulu, ya. Dan kita umat Islam Dibolehkan untuk kita menceritakan tentang kisah-kisah uh, bani Israel ini. Yang mana kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sahaja menceritakan tentang ya kisah kaum bani Israel. Dan kalau kita perhatikan, ya banyak perkara-perkara yang luar biasa ya, dalam kisah-kisah uh, kaum bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran dan diceritakan dalam hadis. Ya, <coughs> cuma nyer ya, garis panduannya. Sekiranya datang kepada kita riwayat yang diistilahkan sebagai Israeliat, ya, riwayat daripada kaum bani Israel, cerita-cerita ya, dalam dalam Bible, ya, ini semua ini semua dikategorikan Israeliat lah tu. Ya. Uh, kita diperintahkan supaya jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Kita tawakuf, kita keiwi. Ya. Sekiranya ada dalil yang menyokongnya daripada Al-Quran atau Sunnah, kita terima. Jika tidak ada, maka... Eh, jika ada dalil yang menyanggahnya, maka kita perlu tolak. Tetapi jika tidak ada dalil yang mengiakan atau yang menidakkan, maka kita, kita... Kita... Kita apa? Tawakuf. Kita... KIV. Jangan kita benarkan, jangan kita... Dustakan. Ya? Jadi kisah lelaki si pembunuh 99 nyawa ni kita kata kisahnya ni diceritakan oleh Nabi SAW sendiri maka benarlah ya dan ya, hadis ni dalam riwayat Bukhari dan uh, Muslim jadi ini kisah uh, yang kita boleh kata israiliyat ya tapi dia sabit ya sabit daripada Nabi SAW. jadi tidak ada masalah ya baik kemudian dapat kita simpulkan daripada hadis bersatu ni tentang hakikat uh, diri manusia. Manusia secara amnya, fitrahnya baik. Kejadian manusia. Manusia dijadikan dengan fitrah yang baik. Setiap hati manusia dicondong kepada kebaikan. Ini hakikat. Tanpa ada per sesiapa perlu ajar. Tak payah. Rata-rata orang semua boleh faham bahawa Uh, menzalimi orang lain, itu tak baik. Semua orang tahu. Ber, bercakap, bercakap buruk dan sebagainya, ini ini tak elok. Semua orang tahu. Tak kira apa latar belakang dia. ya. Yeah? Tak kira apa bangsa, tak, tak kira dari mana dia. Semua orang tahu. Sebab so, itu nama dia fitrah. Yeah? Jadi manusia pada asalnya lahir dengan fitrah. Hanya sahaja ya, yeah, kejahatan yang merosakkan dia ya uh, apa pengaruh-pengaruh buruk yang merosakkan dia yang mengubahnya daripada fitrah ya seperti mana dalam kisah lelaki pembunuh 99 nama itu. maka dia kita kata pengaruh persekitaran sebagainya telah merosakkan dia sehingga menjadikan dia seorang pembunuh ya tapi itu dia kita perhatikan bagaimana sekalipun demikian Walaupun dia dah sampai bunuh seratus nyawa. Tapi nak kata betapa kuatnya fitrah. Kesudahan di hati dia tetap rasa rasa kempunan. Hatinya tetap rasa uh, apa? Uh, terpanggil untuk kembali ke pangkal jalan. Nak kata ter, terpanggil untuk kembali kepada apa? Kepada fitrah. Yeah? Baik. Juga dapat kita ambil faedah. Beza antara si Rahib dan si Alim. Ya? Tak dinafikan bahawa si Rahib, si Rahib, Rahib maknanya ahli ibadah. Tak dinafikan bahawa dia banyak ibadah. Tetapi dalam masa yang sama dia jahil. Ya? Dan kalau dibandingkan antara banyak ibadah dengan kejahilan, Berbanding dengan kurang ibadah, tetapi ada ilmu, yang mana yang lebih baik? Banyak ibadah atau uh, apa? banyak ibadah tapi kurang ilmu, atau banyak ilmu tapi kurang ibadah, mana yang lebih baik? Kita kata banyak ilmu lebih baik, ya, kerana kerana memang prinsipnya berilmu sebelum beramal. Kerana sekiranya seorang itu beramal tanpa ilmu, apa kesudahannya? Kita kata kesudahannya ialah kesesatan. Ya? Mana mungkin kita dapat beramal ibadah tetapi tanpa uh, ilmu. Ya? Jadi ini nak mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Bahkan ilmu adalah segala-galanya. Ya? Uh, yang membentuk akidah kita, yang, yang memandu amal uh, ibadah kita dan juga dapat kita lihat betapa bahayanya kejahilan kita boleh simpulkan bahawa kejahilan membunuh kejahilan membunuh mungkin rata-rata mungkin tak, tak tak terlintas perkara ini tapi daripada kisah si lelaki pembunuh 99 nyawa tu kita dapat satu petunjuk kuat di situ bahawa kejahilan membunuh ya ha, jadi kerana itu kesudahan si lelaki Rahib tadi, ketika mana dia bercakap dengan kejahilan, dia ditanya oleh si lelaki pembunuh 99 itu, boleh tak dia taubat? Dia kata tak. Dia kata tak tu kita fahamlah mungkin sebab dia terkejut. Oh, kau bunuh 99 nyawa kau nak taubat lagi? Mana ada taubat bagi engkau? Ya. Azab menanti engkau dah sempamanya lah. Mungkin itulah agaknya yang yang terlintas dalam fikiran dia. Fikiran si Rahib tadi tu. Ya, jadi, sampai dia jawab macam tu. Tapi, apa kesudahan dia? Kesudahan dia dibunuh. Ya, kesudahan dia, dia menemui ajalnya. Jadi, kenapa dia sampai mati dibunuh? Kita kata sebab besarnya ialah kerana kejahilan dia memberikan jawapan yang uh, sedemikian rupa. Jadi, nak kata bahawa kejahilan adalah musuh uh, diri kejahilan adalah adalah adalah musuh setiap seorang daripada kita ya? uh, Kalau kita jahil itu itu boleh mengundang bahaya atas kita seperti mana dia telah mengundang bahaya ke atas uh, si rahib tadi berbanding dengan il, ilmu ilmu akan memandu kita kepada uh, kebenaran dan uh, kejayaan ya Uh, seperti mana yang dapat kita lihat yeah? Dengan si Alim tadi Bagaimana dia memberi tunjuk ajar yang baik Kepada si lelaki uh, pembunuh tadi Berbeza dengan si Rahib tadi yeah? Jadi si Rahib tadi kesudahan dia Dia sesat lagi menyesatkan yeah? Dia menyesatkan orang dengan jawapan dia Orang tanya boleh tak taubat Dia kata tak boleh taubat Mana pula tak ada taubat kita maklum, insya Allah bahawa pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Walau apa kesalahan pun kalau kita buat, kalau kita nak taubat, pintu taubat Allah sentiasa dibuka. Jangan sekali-kali kita, kalau ada orang tanya kita, kita kata, tak ada taubat bagi engkau dan sebagainya. Itu bohong. Itu salah. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Ya? Cuma, kecuali dalam keadaan dua perkara. Dalam keadaan nyawa dah sampai ke kerongkong, yang kedua, sekiranya matahari sudah terbit dari barat. Ah itu je. Selain daripada itu pintu taubat Allah sentiasa terbuka buat sekecil-kecil dosa Sehinggalah sebesar -besar, besar dosa iaitu syirik dan kufur. Kalau orang tu nak nak taubat daripada syirik dan kufur, boleh atau tidak? Boleh, kenapa tak boleh pula? Ya. Apatah lagi dosa-dosa yang lain, ya seperti ya minum arak, ya berzina, uh, zalim orang, membunuh, pintu taubat Allah sentiasa terbuka ya? baik, juga dapat kita lihat ya, daripada hadis 21 ni tentang pentingnya kita menjaga persekitaran pentingnya kita jaga ya, persekitaran kita kerana persekitaran mempengaruhi kita lihat, itu yang, di, itu yang disarankan oleh si lelaki alim tadi, nasihat si alim tadi kepada si pembunuh tadi dia kata apa, kau kena keluar daripada tempat tinggal kau ni, kenapa kerana tempat tinggal kau ni buruk. Ya orang-orang ni tak elok. Kau kena pindah pergi ke negara negeri sifulan-sifulan. Negeri sekian-sekian. Yang penduduknya baik-baik belaka. Nak kata pentingnya kita jaga persekitaran kita. Tak kira lah persekitaran di tempat tinggal kita. Uh, persekitaran di tempat kerja kita. Ini ya, pastikan ya, persekitaran kita baik. ya Orang-orang baik-baik di sekeliling kita. Sama ada di, di taman perumahan kita atau apa di tempat kerja kita ya kerana Kalau sekitaran kita buruk yakinlah bahawa dia akan memberi pengaruh yang tidak baik kepada kita ya jadi kita kena berpindah kalau keadaan kita tak baik berpindah jangan jangan culas ya jangan kita rasa ah, tak apa ya nantilah nantilah ya sedangkan kita tak mungkin tak sedar bahawa pengaruh negatif itu ia terus memberi kesan buruknya ke atas kita tanpa kita sedar. Dan antaranya ialah kita bertindak culas. Silat, kalau silat langkah, kita pun sekali turut sama dengan dengan mereka, dengan orang-orang yang buruk tadi tu. Pada awalnya mungkin kita rasa, eh diorang ni macam tak betul. Kita merasa tak apa-apa selesa. Tapi lama-lama kita dah biasa. Lama-lama barangkali kita jadi kepala, kita jadi ketua mereka dan sebagainya. Ya. Jadi nak kata betapa pentingnya kita menjaga persekitaran kita. Ya. Yang mana kalau keadaan persekitaran tak baik, maka kita ada tanggungjawab untuk berpindah. Itu dikata hijrah. Ya. Hijrah ada, ada beberapa maksud. Tapi antaranya ialah perpindahan tempat. Dari mana ke mana? Daripada tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya. Bermula dengan negara kafir ke negara Islam. Kemudian... Dalam, di sesuatu tempat tu pun boleh berpindah lagi Daripada tempat yang, yang kurang baik Kepada yang uh, Lebih baik yeah? Juga daripada hadis ni dapat kita ambil faidah Tentang keutamaan Seseorang itu berdamping dengan uh, Alim ulama yeah? Berbanding dengan uh, Golongan uh, juhala, juhala maknanya orang jahil-jahil lah. Kita berdamping dengan alim ulama kita akan dapat kesan baik ya, daripadanya. Ya. seperti mana yang diperoleh oleh si pembunuh uh, tadi itu. Apabila dia pergi mendapatkan alim ulama, lihat. Percaya atau tidak, nasihat dan saranan alim ulama itu merupakan antara asbab yang telah membantu dia masuk syurga. Lihat. Satu kesan atau satu faedah yang cukup lumayan dan tidak ada apa yang lebih lumayan daripada itu. Apa yang lebih lumayan daripada masuk syurga? Tak ada. Tapi kita kena tengok sebab, sebab itu bagaimana dia uh, sa, uh, uh, mendapat ya, uh, kesudahan yang macam tu? Kalau bukan kerana saranan yang diberikan oleh uh, alim uh, lelaki alim tadi itu. Ya. Uh, uh, Pentingnya kita berdamping dengan alim ulama' berdamping dengan Golongan yang berilmu dan bertakwa dan orang-orang yang yang salih. Ya? Juga dapat kita lihat bahawa tak dinafikan bahawa untuk kita nak berubah ke arah yang lebih baik, dia menuntut supaya kita berkorban. Seperti mana yang dilakukan oleh si laki pembunuh tadi tu? Dia nak bertawabat dan dia disarankan supaya berpindah tempat tinggal. Dia mengambil saranan tersebut. Nak menunjukkan betapa tingginya uh, iltizam dia, betapa tingginya keinginan dia, betapa tingginya tekad dia untuk nak berubah, keazaman dia untuk nak berubah. Jadi itu dia. Nak berubah tidak cukup dengan kita hanya berangan-angan. Bahkan kita kena uh, apa? Menggalas, menggalas uh, uh, tanggungjawab, ya, bergigih untuk nak berubah. Ya. Dengan itulah kita akan menjapat kejayaan berbanding dengan orang yang culas, orang yang malas, orang yang menangguh-nangguh dan hanya berangan-angan sahaja untuk nak berubah dan sebagainya, sedangkan dia tak buat apa-apa pun untuk nak berubah. Ya. Dan ini satu yang yang yang yang yang buruklah, ya. satu sifat yang yang uh, tidak baik. Ya. Baik, eh, uh, wah tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan uh, saya ingat kita boleh uh, berhenti di situ saja untuk kita uh, pada malam ini ya yeah. uh, insyaallah sehingga kita bertemu lagi di eh, di kuliah yang akan datang mudah-mudahan insyaallah uh, kita akhiri dengan uh, tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaikhi salla ala nabiyina muhammad ala, ala alihi wa sahbihi ajma'in